Dalam hadis kudusi Iyabna Adama Halaktul asya'a Min ajlika Wa khalaqtuka Min ajli Hei anak Adam Kuciptakan dunia Dan seluruh alam semesta Termasuk akhirat untukmu Tapi engkau Hei anak Adam Kuciptakan untukku Maka jangan memikirkan apa yang sudah menjadi hakmu tapi pikirkanlah tugas kewajibanmu tunduk kepada Tuhanmu ayat yang dibaca oleh guru kita qori kita tadi mengingatkan kita semua wama umiru illa liya'budullah mukhlisinal huddin Allah tidak memerintahkan kepada kita kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas Allahu Akbar Sekunci seluruh amal diterima oleh Allah Itu adalah ikhlas Ikhlas itu seperti roh Seluruh amal ibadah itu seperti jasad Jasad tanpa roh Bangkai Tidak ada artinya oleh sebab itu mari kita berbohon kepada Allah agar jadikan hati kita hati yang ikhlas Dalam kitab Putuhul Arifin dijubut, disebutkan Ikhlas itu terbagi tiga Pertama Ikhlas Abidin Yang kedua Ikhlas muhibbin Yang ketiga Ikhlas Mukarrabin Apa itu ikhlas Abidin? Ikhlas Abidin, seorang hamba yang beramal, yang beribadah, yang berbuat kebaikan dengan mengharapkan agar mendapat reda'nya Allah dan surganya Allah. Dan takut dengan murkahnya Allah dan siksanya Allah. Selalu di bibirnya terucap doa yang diajarkan baginda Nabi. Allahumma inna nas'aluka redaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan tertanam di hatinya perasaan raja' wal khauf seorang anak muda ketika saat meninggal menjelang sakaratil mautnya baginda rasul datang menemui itu anak muda ya syab apa yang kau rasakan saat ini apa jawab itu anak muda Ya Rasulullah yang ku rasakan saat ini Aku merasa takut dengan murka Allah Takut dengan azab dan siksanya Allah Aku takut dengan matiku Su'ul khatimah Aku berharap agar Allah ampuni dosaku Agar Allah rahmati aku Allah wafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah Dengan jikir La ilaha illallah Wajib Rasulullah, ya Syabh, jangan khawatir. Allah akan mengamankan dari apa yang kau takutkan. Dan Allah akan kabulkan apa yang kau harapkan. Ikhlas abidin mereka semangat beramal, semangat beribadah. Kenapa? Yakin dengan janjinya Allah surga. Dia senang duduk di medis ilmu, di medis dikir. Kerana apa? Medis dikir adalah, Raudatum min riadil jannah. Taman, taman sorga Senang dia bertasbih, Kerana tasbih itu adalah tanaman, tanaman sorga Senang membaca La ilaha illallah Dikarenakan miftahul jannah Pembuka sorga adalah La ilaha illallah Wa amman khafa maqama rabbihi Wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata ma'wa siapa yang takut dengan kemurkaan tuhannya takut dengan azab tuhannya lalu mengendarkan dirinya untuk tidak berbuat dosa tidak berbuat maksiat walaupun ada kesempatan kata Allah mengawasinya maka surga tempatnya inilah ikhlas adidin berharap agar mendapatkan surga dan ridha Allah takut dengan murka dan siksa-Nya Allah Maka memperbanyak amal dan ibadah ikhlas yang kedua ikhlas muhibbin apa itu ikhlas muhibbin ikhlasnya seorang pencinta inilah amalun lillah dia beramal semata-mata hanya karena Allah tidak terpikir lagi bagaimana itu sorga indahnya. Bagaimana itu azabnya neraka. Kena fokus hati, kena asyiknya dengan Tuhannya. Ketika penghuni-penghuni sorga berada di dalam sorga. Allah menanyakan kepada mereka. Hai hamba-hambaku. Puaskah kalian dengan nekmat sorga? Mereka menjawab. Puas ya Allah. Apakah ada yang kalian ingin minta lagi? Apa jawab Mereka. Ya Rab, izinkan kami kembali ke dunia Oh, hamba-hambaku Untuk apa kalian kembali ke dunia? Ya Allah, kami puas dengan kenikmatan nafsu kami di surga ini Tapi kami izinkan kembali ke dunia Kami ingin sholat sunat dua rakaat Kami ingin sujud kepadaMu Ya Allah Ternyata, sholat sunat dua rakaat Lebih indah dari surga dan isinya Kenapa? Surga ciptaannya Sholat sunat dua rakaat bersama pemiliknya Allahu Akbar surga ciptaannya Salat sunnah dua rakaat bersama pemiliknya Allahu Akbar ketika Allah umumkan kepada penghuni surga Hai penghuni-penghuni surga kalian telah menikmati nikmatku sekarang aku buka hijab untuk melihat rahasia kebesaranku tadi buka hijab lihat zat wajiban wujud seluruh manusia saat tersungkur hadrat Allah ribuan tahun Eh hamba hambaku Bangkit dari sujudmu Kembali ke dalam sorga Temui bidadari yang cantik-cantik Di sini bukan tempat sujud lagi Apa kata mereka? Ya Rabb, setelah kami menatap keelokan zat dirimu Tidak tertarik sedikit pun hati kami Untuk kembali ke dalam sorga Untuk menemui bidadari Kau sumber kenikmatan, Ya Allah Kelezatan tertinggi Wa lezatan nazri ila wajikal kirim Memandang keelokan zat diri Allah Inilah sebabnya kenapa ikhlas muhibbin ini mereka tidak berharap apa-apa karena lezat asiknya di dunia bermesraan dengan tuhannya satu kabar gembira bagi pencinta Allah dalam hadis bagi dan nabi an abi darda r.a. anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yab'atsan allah aqwaman yaumul al qiyamah Pujuh nur alamana biri luki. Tak bitho munas laisuminal ambia, walas syuhada akan bangkit dalam kubur di padang masar sekelompok manusia yang mukanya bercahaya bersinar. Mereka itu kata nabi, bukan para nabi, bukan para rasul, bukan para syuhada di atas mimer mimer mutiara. Semua orang iri kepingin salah seorang sahabat bertanya Ya Rasulullah Sibhum lana na'arifuhum kabarkan kepada kami apa amalnya apa pekerjaannya di dunia apa jawab Nabi Humul mutahabun nafisabilillah min qaba'ilin syatta wabiladin syatta yajtami'una ala zikrillah yazkurun rawahu tabrani. Mereka itu adalah orang yang berkumpul karena hatinya mencintai Allah. Dari beberapa penjuru datang ke menjadik dan berzikir kerana cinta kepada Allah. Inilah kelompok orang-orang yang mendapat kemuliaan mereka pencinta Allah. Dari berbagai suku daerah datang jauh-jauh dalam rangka berzikir kepada Allah. Allahu Akbar. Yang terakhir. Ustaz. Yang terakhir ikhlas muqarrabin ulailkal muqarrabun fi jannatin na'im orang yang mukarrabin ini menemukan lezat kenikmatan di dunia bersama Allah dia merasakan salatnya ibadahnya yang menggerakkan Allah sebagaimana ketika terjadi perang handak, nabi melempar pasir kepada orang kafir orang kafir tunggang langgang lari ketakutan Allah mengingatkan wama ramaita id ramaita Walakin Allah rama. wahai Muhammad Rasulullah. Tidak engkau yang melempar, wahai Muhammad. Mana engkau melempar? Tapi aku Allah yang melemparnya. Zahirnya kita, tetapi hakikatnya adalah yang menggerakkan kita adalah Allah. Zahirnya nabi yang melempar, tapi hakikatnya adalah Allah. Inilah perasaan yang tertancap di dalam hati hamba yang mukerabin. Salatnya, ibadahnya, jikirnya hanya semata pada kena pertolongan Allah, karunia Allah. Kudrat dan iradat dari Allah. Sehingga sombong, ria, ujub, tak kabur. Tidak ada yang nampak hanya kebesaran Allah. Inilah barangkali tiga hal ikhlas. Yang mudah-mudahan Allah tingkatkan. Dari ikhlas abidin kepada ikhlas muhibbin. Dari ikhlas muhibbin kepada ikhlas mukarrabin. Sehingga kita menemukan rahasia. Orang-orang yang kaup dengan Tuhannya. Menemukan dua surga Surga pertama Legjat Asik berbesraan Dengan Allah di dunia ini Dengan dzikirnya, Dengan salatnya, Dengan ibadahnya Dan nekmat surga di akhirat Memandang keelokan jat diri Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilham Kita selalu mohon pada Allah Ilahi anda maksud Wariduaka matlubi Amini mahabbataka Wa ma'rifata semua kerja Allah, begini-begitu, kisahnya A sampai Ijat. Sebenarnya semua gerak Allah. Betapapun hebat amal ibadah kita. Akhirnya, Allah juga yang menentukan nilainya. Itulah yang buat kita terus mengemis di tengah malam. Itulah yang buat kita sibuk dengan amal saleh. Tidak asyik melihat apapun lagi. Kecuali melihat diri ini. Apakah ia ridho atau tidak? Allahu Akbar Surga itu lezat Tapi ternyata salat sunnah dua rakaat Lebih lezat bagi hamba yang ikhlas Karena bersama pemiliknya Allah Jalla Jalla Itu nasihat yang paling mahal bagi kami Ustadz Ahmad Jara Di ujung kampung Antum tinggal Tapi nasihat Antum lebih indah Alkbar, mudah-mudahan kita diantara hamba Allah yang Allah gerakkan menjadi hamba yang teridoyinya. Jangan lupa amal jariah untuk pembangunan pondok pesantren Jabal Sindur Azikra hubungi Ahi Awaludin 0856 900010 0856 900010. Semoga ayah, bunda semua amalnya diterima oleh Allah sebagai amal jariah paratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atuhpul wa Billahi taufiqul hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh